Välkomna till lucka nummer 12 i Carl Leos julkalender. Det är jag som är Carlos. Och jag som sitter bredvid heter Leo. Och den här lucköppningen kommer bli en riktig lucköppning för mig. För vi, idag ska vi prata om minnen. Vi pratar om de första, våra första minnen. Och eh, det kommer att bli en ganska rolig historia. Leo, börjar du och ja, jag har funderat på vilka vilket. Jag har försökt identifiera mitt allra första minne. alltså det, ja det, det är äldst, mitt äldsta minne, kanske man säger. Mm. Jag tror att jag vet vilket. Jag har i alla fall tre här som jag tänkte berätta kort om. De är egentligen inte intressanta mer än att det kanske är mitt äldsta minne. Men det jag tror är mitt äldsta minne var när min lilla syster skulle födas. Och hon är tre och ett halvt år yngre än mig ungefär Och då kommer jag ihåg när mina föräldrar väckte mig den kvällen Som de skulle åka in till sjukhuset Så väckte de mig och bar mig till en av våra grannar Där jag då fick sova ja. Så det kan vara mitt första minne, kanske Tydligen så var det väldigt konstigt på dagis de här dagarna innan Min syster skulle födas Jag satte mig under ett bord och bara satt där tydligen Jag var väldigt nervös eller liksom Skräckfilmsmaterial ja, precis. ja men barn i fan äckligare och de gör ja. sådana saker Men jag var väl eh, lite fundersam hur det skulle bli Att få ett syskon och sådär Jag tyckte säkert att det skulle vara skitkul eh, Men jag visade igenom att sitta under ett bord ja. eh, Men sen så det här var så, Vi bodde i Malmö som jag har berättat om Att vi gjorde när jag var liten Och det andra minnet som skulle kunna vara Mitt första minne är Även när jag genomförde mitt första köp Någonsin Jag och min kompis David vi fick inte gå vi fick inte glas. vi ville ha glass av anledning. Och så fanns det en kiosk som var ganska nära där vi borde. Och då lyckades vi skrämma ihop lite pengar. Kanske fem kronor fem kronor, en fem krona eller en fem krona eller en krona eller någonting. Och gick till den här kiosken. Jättesmå barn, vi kunde ju knappt prata rent liksom. Men då gick vi och köpte en puck och dela på. Jag kommer ihåg mycket tydligt det här. Det fick vi inte göra utan vi gjorde det utan, utan tillåtelse. Då. Så det var lite busigt. Sen var det också så att min kompis David blev påkörd när vi var ute cyklade av en kvinna som cyklade på honom. Och han fick en blåtyra. Och jag tycker det var fascinerande att den först var blå och sen blev den liksom gulgrön, den här blåtyran. Ja. Så någon av de där mina första minnen. Men och så har vi ju pratat om det här och, och du har inte riktigt... Jag Nej. Nej, jag har inte riktigt... Jag... Alltså, nej, va, va, nej, jag, jag kan inte sätta några fingrar på mina första minnen Jag, jag tycker att det är jättejobbig fråga ja. Med tänker på att många som har frågar Direkt när man frågar så, Jo, jo, men jag har ju ett minne av det här bla, bla, Och så är de under fem någonstans Ja, för jag var ju då tre, nästan fyra ja, Jag kunde fyra. prata, springa ja. iväg och sno pengar och köpa glass Ja, precis <laughs> Börja tidigt <laughs> nej. Jag har inte köpt den där lackrisbuckan för det Nej, <laughs> du får dåliga flashbacks. Ah, Okej. Okay. Eh, som alltså jag har. Jag, jag kommer ihåg att jag har ju sett eh, en del diabilder som min farfar har. Ja. Och när, när jag ser dem så kommer jag ihåg lite utav det, och där var jag ju under fem. Ja men jag kan bara komma ihåg småsnuttar jag kan inte komma ihåg någonting som jag inte har liksom ett minne av sådär det, vi har ju nämnt tidigare det här lagfotot från 1990 ja, nu vi spelar bekväck, fotboll Ja, fotboll i Beskäck ja, precis, första lagfotot där jag, jag kan komma ihåg vissa, tränaren kommer du ihåg att min pappa var den första tränaren? nej det kommer ja. jag inte alltså, ihåg men svenpa var Nej, det var min pappa och en kille som hette Peter. Nej, nej, nej, nej. Och sen så var det en kille som hette Rå... Roy, förlåt. Okej, okay, nej, absolut. Nej. Nej, jag har ingen aning om. Men jag vet i men alla du fall... du inte hade börjat då, Chase. Jag ska inte säga att du har glömt ha det. Fast hade du ju i börjat. Ja. <laughs> du kommer ihåg allt. Ja, men det är klart att min pappa var ju tränare. Ja, ja men mig? Herregud, du skulle ju veta att du sitter här så många år senare och spelar in en podcast med mig. Ja. Men i alla fall... Um... Jag kommer i alla fall ihåg att jag sprungit omkring i den här, den här salen och spelat fotboll, det och jag ja, Kommer du ihåg att vi avslutade med att göra en kullenbysa till exempel? Uh, nu när du säger det, ja Ja, men du är det så där, va? <laughs> Och sen så är det ju då min, min, min mor och föräldrarna föräldrar var ju alltid med och, uh, ja, De sa att jag för det mesta hängde i ribbstolarna, även om matchen var inte i fullgång ja, Det var tydligen många som gjorde det ja, Jag det... kommer inte ihåg att många gjorde det, men min pappa berättat att Ja, det var det, svårt Jag har jag koll på alla Jag hänger i mitten i matchen Men jag sprang ofta åt fel håll ja. Det har jag fått höra uh, Ja, det har ju bara berättat att folk När du gjorde självmål någon gång blir jätteglad Jag fattar inte att det var självmål nej, precis. Du, du kan ju inte stoppa det Du kan ju inte bara säga nej, nej, nej Utan Det är bara bra ja, Det är de som klapp klappar ryggen ja. Bara, Gud 90 och jag ju fem med. Ja, det är väl vad jag kommer ihåg annars så kommer inte jag ihåg att jag måste ha något för något komma ihåg det ja. men du har ju ett sånt fruktansvärt bra minne. varsågod skulle du berätta om dagiset ja, vi har gått... du minns ju inte vilket dagis du har gått på. Nej, nu när vi pratar innan Och vi gick på samma dag. Vi gick på jaha, det är Jaha. liten ser i skolan som är tegel och gult. Ja, jo, både du och din syster gick där. Okej, okay, jo, nu Det kommer jag ihåg. Med. Nja, morsan har sagt att jag gick där. Ja. Det ja, ja, ja. <laughs> Nej, Jag. Nej, jag, jag, jag kommer inte... Vänt, vänta lite nu. Din avdelning heter väl kong Men jag vet ju inte. Nej. <laughs> men nu när du säger det för sig så kommer du vara att vi hade dagis OS en gång. Ja, du kom, älskar dagis OS. Ja. Vadå? Gjorde jag det? Men jag älskade det. Ja, jag Gud, visst, jag, är säkert jag tyckte, det? Ja, herregud. Vi var ju, ju tvungna att springa hela tiden. Annars så var ju vi antagligen helt omöjliga att och, att göra med. Just det, nu säger du det. Nej, men för, jag, jag trodde du menade till ett helt annat, dagis som pratade om innan. Har du gått på två? Ja, det vet jag. för Morsa berättade att hon kom, skulle komma hämta mig någon gång. Men det var på någon annan, annan, på någon annan gata, vet jag. Jaha. Ja, det bara i nacken. <laughs> jag tänkte då, fan, jag jobbar och gjorde dagisfrökenarna egentligen. Vad var deras jobb? Nej, jag, jag hade de haft mobilkamera, hade de tagit kort på det. Men det hade väl inte. Lätt. Kolla inga fint <och> ner. Sjuka mig nu. Nej, men ja, det här, det här kommer jag ihåg med dagis så det, det var jättekul då. Jag har fått för mig att jag, att jag, att jag vann någon grej när det springer runt hela runt hela, hela gården. Nej, nej, nej, bara, äh, gården. bara gården. Men det fanns ju lika möjligt att Ja, men det gjorde du säkert. Ja, men jag kanske var själv. Ja. <laughs> du, du sprang åt det andra hållet. Ja, och jag var först där. <laughs> Exakt. <laughs> och jag kommer även ihåg att jag, att jag klippte en, en tjej som var ett år äldre. Jag klippte henne i fingret med en sax. Oj. Ja, förlåt, Elin. Vad är det, Elin? Ja, jag var lite förtjust i henne. Fanns det bara en du vet vad jag menar? Ja, hon gick på det sen. Ja, har du då, gick på Living också då. Ja. Hur <laughs> Elin kommer jag ihåg? Ja, jag tror. hoppas hon har kommit över det. Ja, hoppas att hon lyssnar. Ja. <laughs> hoppas att alla lyssnar. Ja, precis. Men det lyssnar. Jo, men du gick ju på samma dag så kommer du också, såklart. Ja, precis. Det ja men nu, första minnet av varandra tänkte jag vi skulle prata om och jag vet inte, det här kan ju ha varit så att eh, du har berättat det för mig men du var ju den enda, när vi var små spelade fotboll som inte liksom ville göra mål utan heller ville försvara mål ja. eller bak. jag tänker att jag kommer ihåg det men ofta så kan man ju ha fått höra någonting i efterhand och så liksom bakar man in det i huvudet som ett minne, så det vet jag inte ja, nej, för det stämmer ju Ja det gör det ju eh... Och jag, jag vet inte om jag sa det men det, det är möjligt det, för det, det har potential att vara 100% sant eh, mitt första minne utav dig det är också från häcken häckertiden eh, men det är långt senare än det är ja. det var någon, någon turnering Coca-Cola Cup hette ju en turnering, jag kommer inte ihåg var den spelades ja, men det, den var ja. jag var var. det var stor. det var säkert en stor turnering. men du var målvakt på den tiden det kom jag ihåg. Ja, men det var en härlig Det var nog många år senare, mitt minne började fungera ordentligt så det var mitt första minne då. Jag har ju ett annat minne som inte är det första där, men ett väldigt starkt minne. Det var när du hade ett kalas på McDonald's. Yay. Så det var väl i åtta. Nej, det inte. Men det var verkligen i åttan. Men då fick du hockeykort, hockeykort sa jag. Hockeybilder i present. Och det tyckte jag var så fräckt så jag, Och jag vill också ha hockeybilder Så att jag skulle till tandläkaren Ganska tätt in på ditt kalas Dagen efter eller någonting Och då vägrade jag öppna munnen Och liksom lyckades Se till att bli mutad Till att öppna munnen Genom att få hockeykort Jag sa men nej jag vill inte Och så sa de men ge mig hockeybilder Ungefär så jag munnen Inte exakt så men det var i alla fall så det blev Och sen började jag samla jättemycket på hockeybilder så det var... Storhassla, och jag startade det. Samlade du på hockeybilder? Ja, ja, visst. Nu är en pärn kvar, men jag samlade bara på målvakter. Ja, men de var ju mer värda än utspelare på något sätt. Jag vet inte, tusen, men så fräckade du ut med masken och alla skyddarna. Det är fortfarande fräckt. Har du pärnvaren här? Ja, jag det har jag nästan. Kanske ska jag kolla på den sen. Ja, absolut. Det gör vi. Och medan vi kollar på den så... Och får ni har en fortsatt trevlig dag och kväll eller när ni lyssnar på den så ses vi imorgon igen ha det gott.